I slutet av juni meddelar regeringen att tillstånd har lämnats för en tysk trupp att på järnväg transporteras från Norge genom Sverige till Finland. Det gäller division Engelbrecht, Engelbrekt, uppkallad efter sin befälhavare. Genomfarten har begärts från både tysk och finsk sida. Bakgrunden är det nyligen utbrutna kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen. Statsminister Per Albin Hansson förklarar regeringens beslut. Det finns icke någon anledning för dölja att detta tillmötesgående mött betänkligheter med hänsyn bland annat till den avvikelse från det traditionella neutralitetsbegreppet som medgivandet innebär och att det frestat på sammanhållningen. Men tillmötesgåendet har skett efter omsorgfull prövning. Regeringen har noga dryftat saken och mitt i midsommarhelgen har utrikesnämnden och riksdagsgrupperna samt slutligen riksdagen i dess helhet sammanträtt till överläggningar innan avgörandet träffats. Ett av Per Albin Hanssons argument för ett tillstånd är att Kung Gustav V enligt uppgift har hotat att abdikera om inte tillstånd ges. Men regeringen betonar att det rör sig om ett engångsmedgivande. Beslutet utlöser ändå en häftig debatt och får hård kritik. Under tiden 25 juni till 12 juli transporteras Division Engelbrekts 14 712 man genom Sverige utan incidenter. Den 1 januari 1941 läggs en så kallad omsättningsskatt på nästan alla varor. Omsättningsskatten, den så kallade OMSen, har införts eftersom den svenska ekonomin riskerar att bli överhettad. Riksdagen beslutar under året bland annat att sänka rösträttsåldern från 23 till 21 år. En ny värnpliktslag förlänger den allmänna värnplikten från 175 till 450 dagar. I maj införs en så kallad lyxskatt på mera umbärliga och lyxbetonade varor.